Тобто постійно перебував у річищі будівничих справ міста. Приємно було отримати запрошення із Черкас на проектування різних будинків, то мали бути гарні світлі за призначенням духовним спрямуванням споруди. Після виконаної своєї частини роботи, пан Владислав. І з тихою радістю завважив, що в Черкасах зведення споруд за його проектами просувалося незрівнянно швидше, ніж, скажімо, вічне будівництво Миколаївського костелу у Києві. Вже наприкінці 1905 року будинок жіночої гімназії на вулиці Смілянській був готовий вітати в її стінах молодих панянок. Черкащани, задоволені роботою Городецького, цілком слушно вважали, що нова гімназія стала окрасою їхнього міста. Та й почесна попечителька гімназії, найзаможніша землевласниця черкаського повіту Катерина Андріївна Балашова, роджена Шувалова, відверто милувалася новим витвором київського майстра. Вона вважала себе безпосередньо причетною до створення навчального закладу для молодих панянок, адже вона – благодійниця, меценатка, а її чоловік Микола Петрович – височайшого двору, всіляко заохочував доброчинну діяльність дружини – а чому би і ні? Подружжя було, м'яко кажучи, небідним. Балашови володіли тисячами і тисячами десятин української землі. Тим часом Зодчин, відчуваючи відразу до суспільних змін, які, по суті, були не змінами, а мімікрією, фарсом, як, скажімо, робота всіх отих державних дум імперії, ще більше мріяв про полювання в далеких місцях, про мандрівки незнайомими землями. Елегантний поляк був присутній на засіданнях Київського відділення імператорського товариства правильного полювання. залюбки говорив у Київському клубі автомобілістів про нові досягнення інженерної думки – але постійно думав про експедицію до Африки. Плинність тих років пан Владислав відчував як перехідну, межову пору. Він малював ескізи ювелірних прикрас, одягу і взуття, не кажучи про розробку і виконання різних архітектурних замовлень, не надто великих, проте достатніх за платнею для проживання. Читання книг про полювання в Африці стало його новою пристрастю. Дружина Корнелія навіть почала жартома називати його африканцем. Вона відчувала поліпшення внутрішнього стану чоловіка і тихо раділа тому, що періодичні напади меланхолії тяжкого мовчання вдома, в її судженого начебто минулися. І нехай усі ці подорожі, мисливські мандрівки, коштують дуже дорого, головне, що Городецький останнім часом перебував переважно у доброму гуморі. А будівничий і мисливець в одній особі читаючи книжки ретельно занотовував який одяг придатний для спекотного клімату Африки з якою зброєю слід іти на антилоп а з якою на слонів та носорогів які набої потрібні куди і як найкраще влучити в лева що готовий кинутися на двоного суперника 107. Прямокутних карток на цукому папері були виповнені летючим почерком Зодчого.